Ами ако ако България беше 16-та република на Съветския съюз, какво щеше да бъде това? Как исторически изглеждат лобитата на съветско-руската политика в България и какво точно се е случило преди 60 години, когато водена от българската комунистическа партия, България прави опит да се присъедини към ССР. На тези въпроси дава отговор документалният филм на Христо Христов и професор Евелина Келбечева, заглавен 16-та република, предателството на БКП, който ще бъде представен на 31 май, другата сряда, в кино Одеон с вход свободен от 18 часа. Добър ден, казвам, на Христо Христов, създател и автор на независимия специализиран сайт за чисто минало и прозрачно настояще dsbg.com. Добър ден на вас и на вашите слушатели. Запълване на белите петна на паметта за епохата на комунизма, така определяте, Христо, вашата мисия, като журналист, като разследваш журналист, някога демокрация, след това дневник, след това вече с този независим сайт, който поддържате. Със сигурност темата за 16-та република е една от темите тъбу. Вие имате ли отговор защо го вита с мистификация и с отричане, включително от историци, свързани с идеологията на бившите БКП или пък от хора свързани с бившите тайни служби. Защо е толкова, как да кажа, тайна темата за а, идеите на то в България да стане 16-та република на ССР? Отговорът ми е кратък. Огромното влияние, което Кремл има в България и към момента. Аз ще припомня, че част от историците, които искат младите поколения да знаят истината за този човеко-ненавистен период а, тоталитарния, на тоталитарния комунистически режим. През 2018 година най-сетни успяха да убедят, Молни се прибориха а, да бъде приета нова учебна програма, в която а, периода 44-89 година да бъде изучаван самостоятелен раздел с нови знания и термини. Да обаче точно а, термина 16-та република отпадна ето, от програмата ето, и там имаше битка, люта точно битка. Точно така. И а, съветска окупация. Това бяха единствените термини. Както, както казва професор Велина Келбечо, вече имаме документални филми за тях. Огромно е влиянието и страхът на българските политици да направят декомунизация в България, в частност и в образователната а, сфера. Затова ние... Така се опитахме да разкажем тази история, да я предложим в формата на филм. А, като а, ние сме с сценаристи с професора Велина Келбечева, режисьор е Демитър Косев Шошо. А, интересното на филма е, че той е продукт на част от будните българи към по-заспалото общество. Защо така го казвам? Защото нашата фундация истина и памет. Чрез нея беше направена от професор Евлина Килбечева ам, един а, концерт с, а, с Богом Бартушки преди две години с се цел да наберем средства за този документален филм, подкрепина и нов български университет, така че това е един напълно некомерциален продукт, но с а, много сериозна образователна цел. И аз се радвам, че НБУ не подкрепиха и че всъщност сега предлагаме една история, която не завършва само с двете предложения 1963 и 1973 година. А беше много важно на нас като сценаристи да продължим и опитите за фалшифициране на историята до, до днешнини, така че това също сме го показали във филма. Всъщност следвате ли този модел, който професор обечева беше застъпила и в първия филм, който направи наистина страхотен, страхотен бум и в социалните мрежи, и въобще предизвика много много сериозен дебат и отзвук. Второто освобождение, освобождение в кавички, става дума за а, точно а, това, което се случва след 1944 година с идването на съветската армия в България а, и смелото използване на определението съветска окупация с документи. Същия ли е подхода? А, да, само че ние използваме и, и една друга възможност фактите, събитията да бъдат подплатени с мнението на професионални историци, на хора, които са работили с документите за а, това, може би, най-срамен най акт от българската история, а, това национално предателство, което прави а, БКП 63-та година и 73-та година, защото в документите директно се работи след, директно се казва, че след предложението на Тодор Живков в масата в ЦК, в този секретен пленум на ЦК 63-та година, когато е първото предложение, те се казва, че за тях е щастие да бъде направено така, че българския народ да бъде, да стане частица от Великия Съветски Съюз. Представите ли се? Това са безродници, това са, това са хора, които са които са били и винаги ще си останат на съветските ясли и са готови да дори да продадат родината си. Сега малко документална атмосфера от онова време. Можем да си представим как ще изглеждат света след 10-15 години! Е първо от Тодор Живков, а след това малко назад а, Хрущов при едно от посещенията му в а, България, който говори без превод на руски а, от а, всъщност от Мавзолея. А, Хрущов е първият съветски ръководител, а, на, към когато е подадено това предложение за сливане, терминът е точно така, за сливане на България с а, Съветския съюз. Ние в Юма показваме към когото е подадено това предложение за сливане, терминът е точно така, за сливане на България с а, Съветския съюз. Ние в Юма показваме също така един малко известен факт, увързваме го с този факт, а именно първият фалит на Българската комунистическа партия, начало с Тодор Живков. Uh, той е 1960 година Когато за да си спаси кожата Живков харизва българския златен резерв Който е от над 20 тона на Москва, тъй като по това време най-големия кредитор на България е Съветския съюз с две банки, обаче които са позиционирани в Париж и в Лондон и се оказва така, че ако Живков и Компартията не върнат тези кредити валутни кредити, които са взети в края на 50-те години тези банки имат опасност да изпаднат в неплатежно способност. И единственият начин, по който да се върнат някакви пари, е да бъде е, даден златния резерв. И то е даден по чисто криминален начин от Тодор Живков. Проследяваме и този въпрос. Прокуратурата 92 1992 година го е заснила този въпрос. Но Живков така и не беше изправен на съд работил съм с документите по дело номер 4 за изясняване на причините за икономическата катастрофа и там съществуват прокурорски разпореждения. Тогавашния главен прокурор Иван Татарчев, че това дело е изяснено и Тодор Живков може да бъде предаден на съд, но той така и не беше. Нещо повече, ние в юма показваме, че първото обещание на тогавашния главен прокурор, избран от СДС, беше да предаде на съд, да изправи на съд предатели от БКП, именно за а, сливането, за предложението за сливането. И това не стана. Да, това е също едно много любопитно припомняне на дела на трупчета с а, а, така, хоризонт, времеви хоризонт, началото на демокрацията в а, България. Но да ви върна на 63-та година, всъщност казвате, че а, това е някакъв опит да се спаси а, фалита на а, България а, реализиран 60-та година. Идея на Живков ли е това? Всъщност той ли е главатарят отговорен за идеята за сливането? И а, имал ли е той съзнание, че ще жертва националния суверенитет на държавата? Начало на която стои. 60-та година, когато се стига до този фалит и той вижда, че Хрущов си иска парите, иска си заемите, и прави тази криминална сделка защото продажбата на златния резерв на руснаците няма решение на политбюро няма решение на ЦК няма решение на правителство няма решение на БКП знаят няколко души които в последствие 90-та година са разпитани от, БН, от БНБ тази операция, след като Живко става и министър-председател 62-година, е заваолирана така, че да не се вижда в а, архивите на, а, на БНБ. По една черна сметка е направена, те комунистите са специалисти по черните сметки. И вече той, когато става министър-председател 62-година и взима цялата власт, тогава, до тогава Югов е министър-председател, Живко става първи секретар, министър-председател, цялата власт е в страната и той 60-та година още е разбрал че който и да дойде, не само той, който и да дойде от, е, на негово място, те няма да се справят без безсъветска помощ. Те са некадърници, не знаят как да се управляват и без тази помощ, която дават економическо руснаците, нямат. И за това увързването не само идеологическо, но то е подплатено с много економически мотиви. И да, Живков е човекът, който предлага, но забележете, той казва, за това не трябва да се шуми. И има противници в България на това, на това нещо. Той си дава много ясно сметката, че има хора, които ще попитат не става ли въпрос за националния суверенитет. Същия въпрос си задава и Хрущов той не сменя Живков когато разбира, че той управлява некадърно и, и довел страната много бързо до, до фалит, защото Живков му е удобен. Живков е човекът, който от всички комунистически партии в Европа с две ръце подкрепа Хрущов на международното поле а, по всякакъв начин и той му е необходим такъв човек. Освен това, ако смени Живков, какво ще стане? Ами Живков е сменен, а защо е сменен? И тогава се разбере, че една от а, страните в източния блок е фалирала. Но тогава ли Живков изобретява една формула, която за жало, за жало ще кажа, като че ли е валидна и досега? сега, сред, сред някой среди, разбира се, че суверенитета, тук цитирам, народа го разбира да има ядене, да живее, ядене и пиене. Ето това е суверенитета, щастие и благоденствие на народа. Ние работим за народа, а не за формата. формата. Това е цитат от Живков Това, от е това време, Да, от 63-та година Защото Ступниката той знае, че в... Като, като, като ядени, е пиени, във, да. Да, Това е елементарното а, негово а, дебилско определение бих казал а, но за съжаление виждайки какво става днес в България колко, колко лесно се манипулира това общество. А, ние днеска а, си даваме сметка колко малка частица от а, милионите от, а, а, от руския газ са отивали за корупция в България, за корумпиране на елити, на медии и така нататък, Много малка част от руския газ е давана при всичките тези 30 години, за да бъдем независими и газово-економически. Христосто споря е определението дебилски, защото изглежда като че ли доста добре пресметнато, а и, нали, може да, може да е спорна употребата на това прилагателно от тази гледна точка, но а, да ви попитам за този модел на тайната. А, публикувате на страниците на сайта, който а списвате стенограмата. Тя е доста дълга, впрочем, от пленума на БКП от 4 декември 1963 г. От 102 ма присъствали а, членове отсъстват мълцина. Има ли информация защо отсъстват и дали тази тайна е била пазена и от тях, доколкото в този документ, който вие мисля, че първи публикувахте, също имената на отсъстващите има едни от, отбелязвания, значета, т.е. някой е броял, кой е отсъства кой не е бил там. Ето винаги е така, като има такъв а, висок форум, нали, се дава, отбелязва се кой е присъствал mm -hmm. и кой е отсъствал, но голямата си част а, пленума на ЦК е от присъстващи. По-фрапиращото -по е, че нито един не възразява, напротив, те започват едно Ръкопляскане е едно сервилно отношение, величание на Тодор Живков и а, пак нали с такива абсурдни определения да направят българския народ частица от Великия Съветски Съюз, че това е тяхното отечество, не България, а Съветския Съюз, те за това са работили. Т... Т... Т... Това е ужасяващото Сега, а, знаем, че историците не обичат да говорят в модуса АКО, но вие сте журналисти и свободен анализатор Ако днес България беше една от бившите републики на разпадналия се Съветски съюз, на фона на войната която Кремъл води срещу суверенната си съседка Украина Какво щеше да е в България? А, много, много точен въпрос ме задавате Това е нашия финал на филма а, ами а, няма, нямаше да се очудя, ако Москва днеска беше казала, ми, чакайте, те, те българите са били част от нас, бе. За каква държава става въпрос сега независима и можеше да има и, без съмнение пропаганда в такава насока от тези говорители, които ги виждаме да манипулират и, и българската история в много други аспекти и за писменността и за, и за всичко свързано с влиянието на българската църква присъздаването на руската църква и така нататъка изобщо цялата Руска и след това Съветска империя е гледала на България като на а, място, което е нейно. Така че м, ние имаме и коментари от историците какво би станало. Защото а, професор Вачков а, а, казва, когато имаме един такъв случай, а, когато държавният ръководител ти казва, „земи държавата, какво правиш тогава? Кво правиш? А, слава Богу, че не и един ден не сме били в а, част от семейството на Великия Съветски Съюз, макар че някои от историците като а, доцент Лъжезар Стоянов казват, че на практика ние сме били с а, загубен суверенитет от това огромно влияние и от това поднасяне на тепсия на държавата и на всички сектори, нейни сектори от страна на Комунистическата партия през тези 45 години. Де факто, загубен суверенитет, стигаме до един от а, противоречивите знаци, с които ще остане тази седмица. Седмицата, в която говорим. Пред очите на полицията охранявала така наречения поход за мир в неделя, беше вандализирана сградата на представителството на Европейския съюз и на Европейския парламент Дума на Европа в София. Смят ли, че това е Представително за България в момента или пък е опит отново някой да подмени одобрението. Припомням, според всички социологически агенции, одобрението на европейските институции и членството ни в Европейския съюз е на едно завидно ниво в сравнение и с много други европейски. Да, но держави. липсват европейски институции. Аз гледах видеото много внимателно и видях, че това е организирана кампания, защото, както говориха представителите на Въздражани, така изведна се чува в микрофона. Започваме ли? Давайте. Тоест, това е предварително организирано и то няма човек, не може да бъде заблуден. И както имаше кордон от вървящите полицаи, те в този момент изчезнаха. Не мога да си представя как полицията арестуват деца, които драскат на паметника на а, армията окупаторка и я ги арестуват веднага за броени минути и не само деца, а тук в момента нямаше такова нещо. А, нямаше информация от Министерството на вътрешните работи кой носи отговорност за тази провалена охрана на това мероприятие. Слава Богу, Атлантическия съвет зададе ни въпроси. Имаше реакция само на външно министерство, но на нито една друга държавна институция. освен няколко, няколко дена по-късно. Да. А... А... Лип... Липса, на, инсти... липса на... на институции на адекватно поведение. Прокуратурата се сезира, но няколко дена, може би два дена след това. А... Как го определяте? Липса, липса на... на европейски държавни институции. Това, това, това не е държава. Това не е държава. Благодаря на Христо Христов, основателя на сайта DCBBG, са автор на документалния филм 16-та република, предателството на БКП, който ще бъде представен на 31 май от 18 часа другата сряда в кино Одеон, Сход Свободен.